яка не повинна нічому дивуватися. Чому старіють на очах ці молоді хлопці? Чому не борються за життя міцні з чоловіки? Чому їхні очі не виражають ні болю, ні смутку, ні надії? Лише старечу всепрощенність і застиглу байдужість до світу. Що сталося з ними? у якій галактиці вони побували, за одну мить вичерпавши свою снагу і відживши свої майбутні літа. Які лікарі повинні рятувати їх? Хірурги чи психіатри? Терапевти чи наркологи? Яка хворість вимучує їх? Що робити з ними? Ось-ось підійде головний Володі Маслюк. Може він щось знає. Невже вона про менева? Невже та, про яку чули на загальних лекціях, але дяка Богові не зустрічалися з нею віч відправляючи навіть деяких реакторників, котрі передчасно вибрали свою радіаційну норму до Москви, у спеціалізовану клініку. Хворих уже повний коридор але їх усе підвозять і підвозять. Одні йдуть коридором самі, йдуть, похитуючись і притримуючись руками за стіну, інших ведуть по руки щойно виписані недоліковані алкоголіки та є й такі, яких лікарі санітари заносять на ношах. У приймальній палаті вже зайнято всі стільці, тапчани, кілька вражених радіацією стоять, прихилившись до стіни, інші лежать на ношах, на простелених матрацах. Майже в усіх сірі шинельного кольору обличчя, зарошені холодним потом. Кілька найважчих хворих болісно-нестримно блюють, надсадно надриваючи нутрощі. Не встигають дійти до великої виверки і блюють на підлогу. Винувато поглядають на лікарів, які безладно метушаться. У Дмитра Паливоди на мить відступилася нудота і запаморочення. І він намагається вибачливо усміхнутися до дівчини в білому халаті. Але усмішка його якась штучна. Наче приклеєна до обличчя, яку причинного. Дівчинка закриває долонями своє обличчя, заходиться глухим гортанним плачем і повільно падає, але на неї ніхто не звертає уваги. Холодна усмішка на обличчі Дмитра починає розмерзатися і оживати. він встає зі стільця, піднімає знепритомлену дівчину і садовить її на своє місце, а сам виходить у коридор. Невже хвороба минула? Невже це був короткочасний шок, який вже позаду? Головний лікар на ходу одягає халат. Приготуйте усі препарати для очищення крові. Заносьте хворих у звільнені наркологічні палати. Я викликаю спеціалістів з Москви. Медперсоналу прийняти йодисті пігулки. Серед важкого сапання, хрипів, Чугання підошов, телефонних дзвінків, хряпання дверей, раптом зринуло таке неприродне і фальшиве, як служив же я у пана, та й перше є літо, заробив же я у пана качечку за літо. Голос Дмитра зривається і нагадує шипіння пари, що вихоплюється крізь шпарину. Але він все одно співає, ідучи коридором до виходу. Перейміть його. Ейфорія. Період удавного благополуччя променевої. Латентний етап. Кричить головний лікар і сам кидається на вздогін за Дмитром. Як служив же я у пана, так і друге є літо. Дмитро заточився, але маслюк устиг підхопити його під руки. Заробив же я у пана гусочку за літо. Підбігла дівчинка у джинсах. І у забрудненій у зелень білій вовняній ковті допомогла відвести Дмитра до найближчої палати. Прийми пігулку і одягни халат, не дивлячись на Олесі, наказав Маслюк. Поклич реаніматора. Ще привезли хворих. Чоловік і старенька бабуся заносять пожежника у грубій брезентові робі з блідим, майже покійницьким обличчям. З відкритими, утупленими в одну точку очима. Олеся напружено вдивилась в нього. Ні, не тато. Худючий і реаніматор побіг до палати, де поклали Дмитра, а те кача дрібно скаче. Ця безглуздо брна пісенька діє на медиків страшніше, як передсмертний стогін, як благання допомоги. Винесли молоденьку медсестру, яка знову втратила свідомість. «Іди звідси, дитиною, іди собі!» «Це нам, старим, все одно», – сказала Олесі санітарка з великою бородавкою на носі. «Тата, шукаю, тьотю. Тут мій тато. Хіба їх тепер упізнаєш? Божевільня. Кілька таких, що і пізнавати нікого». Візьми халат, бо виженуть. А краще тікає звідси. Несуть ще одного хворого. Несуть два хлопці, але одним водить з боку в бік. Він заточується, може ось-ось опустити ноші. Олеся з санітаркою підбігла йому на поміч. Хворий у кирзових чоботях, у заляпаних у смолу джинсах, в обгорілому кітелі, з-під якого Висіпалася біла сорочка. Хлопець, якого вони замінили, відступився до стіни і став блювати. Перед очима Олесі погойдується великий обліплений смолою чобіт, від якого й досі йде тепло, запах гудрону. Тільки б донести. Тільки б не розслабилися руки. Вона таки одважилася. Глянути на його обличчя, викучені чутливі губи, брови зрослися на переніссі, різка складка між ними, гостре підборіддя з ямочкою посередині, непокірні кружальця чорного чуба прилипли до чола, тонкий ніс із ледь помітною горбинкою, дядько Грицько. Наче відчувши її пекучий погляд, Григорій розплющив очі. Упізнав чи прийняв за привід. Тільки б донести ще кілька кроків,